نو شورو کپ سمند مشرا نو وقاضه سمند ضرور زکه په شند چا شک راته نو بیا وک دیو ګل راته سمند ورو ادانګیم چل کړو سوفتا نو د چاغه سورو پر دین د بادشاہ کې د بادشاہ پر دین کې خصزا و والو ادانګیم چل کړو سوفتا نو چاغه سورو اشاره کړو پر دین د بادشاہ کې نو کدا الله درجه او چوپورتکو درجه دعوه چاہا چا رضایشی ارپاسا دار پو اپو دے اس خاتیا نو رس سڑی کون او گو رکانا کازال عیسو علی اسلام چل کرو نو اول خطا حنا سنگ چل کرو او گئی خیو چی دعوه که بزر پو سامان کراوزی نمو گو بزمو پادشی نو پچل حیل جائز ندا نو هغه وام دا هیله له تحلیل ما حرمه او له تحلیل ما احل ده ضروري شالو دا غله جایز وکنه نو موږ هیله دوه قسمه ده یو هغه هیله ده چې حلال ته حلاليږي لکه یو سلیم معصوم دم ده او تا منډه دی دي کوټه تطښ او بل ور پجام را روان ده وځنیه تا ته یې رسې شو توه ادا نو داهله تسره کې له تحلیل الحرام او له الحرام ذکر ته ته خنو راوړنی ايو هيله الحرام چې حرام شي علي دمن اسقات حرام نه ته اله کې پوکا زمو نه نظرا په سمای موته انو ماوي سما مخالفی نویشته ما اول خدا فیصله او چې په پا قبر که دا تاسیخ دا مره ده که جنده به جنده نمائی مناظره پس پسو که مثلا بیا خدا وایی چه او دل دا جنده شده از اومم شده خو او ری دل اله شده دا جنده چه د اقیق و گونه تا اواز دا جنده رسی که نه اواز نرسی دا دیوال نا خواهی نمبر اوری جن دل او ری دل ده مطلق جن دیدی که ده اغا جن دیدی چه ده سری دفلی اواز اغترسی په تاسوی مطلق جن دیدی خو باستارور جن دیدی په خور کیا خبری کون اغاوری اگر تاسو آئی چه زمین جا گرب او ری دلو ده دل دل موڑی کیده نظری دام ده چه اغا مرشه ده او ده په مرک سرا لی دل کتل او ختم شوی دی صلب شوی دی نو با داو منهی چه پا مارک سر لیدل قتل نزی سلو پیده غلی ناسته اول خومای تفصیل ده مثلا ویتا <تصفح> پیده چالاکی مای چالاکی را زوام قبر که داغا چه پروت ته دو تا مده وایی که جنده وی نو با داو وایی هر جنده ده جنده خبر آوری کنه پا شرایط آو, او کنه ده مده ده نو تندا طاقت ختم شوه دی وريده او غن وريده نو چې وای جن دی نو دا سمور ميتي ځای را شو په خپل قبرم نو پي دا جگړه ده وې زموږ په سمای موتا کې جگړه ده و وغياو ان خپل قبره کو پي ځان پويک ته یې فریدا نو رینو په پیرا علي سمای موتا سمانه ene اغه سره که په مارکس سره دا غنه طاقت ته ژوندون ختم شوه دا لري دو لیدو کتو نو موږ یو چا غا اوري اوس خبره سم شوه ته واي سو قوری چې الله دا غنه دا دو دلی دو د نېو طاقت لږه شوه یعنی باغیر دلی دو کتو غاوری دا مثلا د تمه موته مال وسایر کمدی کړی دی ول هم متاثر ملي که مبتدین اول پا خول خبره نپوییجی اندوستان کی مناظرات سمایه موتاوه دره روشو نواب سیوی زب و پتا کونو جم جسو کورج زب پوڑا آج اکم سری انکار کو ناغوی سیب پتا خیسنه ده ده با من قبر که کی, کی دو خاله با پیواچه نو که ده خبره واو ری اکو واو ری ده نزب پوڑیم و یاوی قبرو کنی مولاونه سے ناو دي ناو دي رننه دا مو تجربه کاو سو چې ژوند دې اودي کنه ښه دي غازي مصاوند ژوند دي کار به وای طاقت دې ډیر شو اوس په مطلبون په کې کنه متلي ټول عمر خبره پکې په مطلبینه پوي و ځان نه سره انده بس نو دې اسلامي بیدت زلالت ته ما ایک سکم بیدت بیدت ترائی دا خو فیسق ده ده بیدت و ده فیسق با فرق کوئی پو خوابا منت المسلی کی را دی که نا زلالت ته دا باجی توئی و ده فیسق و ده فرق کوئی گی که نا فیسق فاسق بیتر نگنی خوکیه او بیدتی بیدت بیتر گنی شواب گنی دو جنه فاسق توبه و او خیده فیسکنا زکا او ارتده وقتا نگناه وی او بیدتی زکا توبه نگناه وی چه او ارتده صحاب وی دو جنه محدیسین وی البیدت و احب و اله ابلیس من کل ماشیتی شیطان تا بیدت غره ده ده هر گناه نا دکنور گناه ده ده ده, گنا ده, ده, ده. ده ده ده ده ده ده ده ده ملک علم ده علم دوره ده چه سوای داره پا مطر نپویگه <تصف> طول مرز تیر شب پو کو کې کبا اس بو نشي دغه جمله شعر به مطلبه دا څه اړه می کتاب کوم خبر کئ نو طالب پو ک انو فزان پو ک دغه جمله شعر به مطلبه دا څه بس می علم ته خبر کئ نزان ته پو ک اد دې وځه دان چې کله استاد په خبره په شاګر فورن پوښته ا کله کې استاد جوړې کئ لندن د کئ نو شاگر نپوئی جی اگر آسی کتاب ہوئی یعنی زمانہ انسان بھئی پا خبر بنپوئی ویونکے نپوئی جی فبدع بیعویتیم شروع اکرا تغیق پسامان نزو داؤم چی یسف علیہ السلام دو بولو خیخیو قرآن ہوئی جعلت سقایتا فی رحلی خیخ ایخیو دو بولو خی پسامان ضرور کی چی ندا کم دائیدی چیز یوسف ہو گئی شف اہاں خو گئی پدید بارو چیز یوسف تپا تا نو باکشاہ تثبت ہو چیز پیمانہ پر سکیئیے دو ایم دا لفظ چرا دی چیز یوسف چل کر نمو بای پاربائی پناہ اومن پوئی جی قضا لکا کتنا لی یوسف دے کتنا فائل سوک دے اٹکل کرو اللہ و ایمان دا پاردو یوسف دا خوشا لولو ندا کتنا یوسف کو دے کو اځل دا کیت تدبیر معنا ده چې رب تعالی تاسو چل کول د سری کار دی او د عجز کار دی او الله د کمزور پیاو دی چې نه پات نو کیت مانا تدبیر معنا تدبیر نو دا تدبیر الله کړو نو تعالی دې موخه تدبیر وکینا طلبه وی ا غیر جائز ده یوسف علی السلام کړو او دا اله خدای زوګ یوسف کړو اول کده لفظ معنا نه پويږي یوسف دو بو لوخی خیو چه پلاری بو بس کئی او اللہ ای ماو لدا تدبیرو کن چه یوسف را را کن گن اگر دو بادشاہ پو قانون نشنی ویروار و ماو لدا تدبیرو کن چه ردی پو قانون اگر افتار کن و فوقا کل دیل من علیم از پاسا دو حر پو نپو ای خا... ما انشاک انحیلت الاسقاط کی رایتون را رس کی دی د سورته سعد آیتنا چې حضرت ایوب کی هدا کړو صلاتی بیوم نوربا صلاتی جمع فضر امر دے پر دې بي ولا تہنس وا دې پدی جمعک پرې مو دې لغت او غدا ويمر امر کړو الیکم نه نه رااله خدای دا حریف کار او غلطی کار دار دای کار دای کار دای قالو نوی رضی یصف کغلا کری دا نغلا کری دار رضا پخوا یورور کارنا دی نو بلوم کارنا دی دا خلک کارن دیستا یورور طور دی نو بلبم توری یورور مولا دی بلبم مولای یورور جاہل دی نو بلبم جاہی دی دیتا اوی کعاس فاسد داد آغی پد ماشانو کارو یصف تینا تروسن نه اخلاق دا دین کونو دیو وذ تام دا وای معصوم هني قبل نه بوات کنه دا یو ر کیسه جوړه او دا شیاو ک نه فزدا شه عبدالaziz توفایسنا شریک لري دی او د دې خبره نه زمون متکلمین د درامه یاتم سدای متاسر زکه شو چې سلطنت شیاو سلطنت شیاو نو کوم تاثیر شو تی دال دا زمانی د دا حکومت نه علماء وی څنګه حکومت چه سوي نو بس دیمه غوې کتابو کم لکې قالو دیک غلا کړې د نو غلا کړو او د پوخا نا کمر بند ته تر ول پښات رلې ا بیا غي چرې کې د ما کمر بند چاپټ کړې او اغه یوه څملہ نظر له فاغو اغه څنګه بارو هغه ما شمل کو نو پړک دې خبرې اوس پدې کې ابیانن کوي دا چې درغوموي دادان بیا وسیندا سره دینه چې اقتاقتو ازورو لګنه دوي بیاینې کو پړک دې خبرې یوسف علی السلام پدې کې اثرګندنه حقیقت دې اوې دې ییتا بد درجه والا ډیر نه کارینه سلوه کلا چیر شو درنه خاص شینم لا هغه شانته لا ما په انتم شرم مکانن خاص تاسو ډیر بتری دی بیان مکان درجه او بیان هغه شانته لا دا خبره کوئی ما کلغلاق کرے انتم شرم مکانن تاسو بتری دی دوی نه یا اثر پټیک د خبرې را د بادای د بادې خبرې او ویه ثم قال انتم شرم مكانن تاسو بدتر یې درځي دوی چې د بدنامو صدا بدنامې چړی اداکار کار ډیر بد ځای کې یعنی کورم بد کړی درجم کورن تباہ کړی الله قه پوره پاشمان دي چې تاسو او دے اے وزیر عزیز وزیر دے. دے دی اي وزير عزيز لقب د وزیر دي لکه خاقان لقب د بادشاہ دي چین او قيصر لقب د بادشاہ دے دی جرمن انداربن کسرا لقب د بادشاہ دے دی ایران دا یې لقب د وزیر دي پالستان د مصر کې وې دی اي وزير چه پورشو چې زمگرور گرفتار شو نو دے الگ لالا بودا پلار دے بودا زور زور پلار دے جاری بور پسی نو نوائی اوتان زمگا پزاید دے در اوی نمونگ تعلالا دیسان کا انکو نا نوی یوسف علیہ السلام پناہ وانم پخدائے چونیم مگر مجرم چا سالا چه مونگ سامان موندلے دے انا مونگ باغنیسو دائچاری جی که ګنا دی او چې دا غو دې ود دین دی ګنا مګاو کړ او حضرت مسیح وکړه ګنا مګاو کړ او سزا حضرت ودیر علی مسالم وکړه دا راغې دین دی زه که راغې دین دا جوړ کړو چې مونږ ګنا کړې نظمون پلا دی کبا هغه او زمو ځغنده و چې مونږ راځو چې مونږ دړي مون سامان په لغزغه او کچری مونږه ونی سو بل نیوبم ځالمان دا قوم مونږ ظلم کو چغلا یو کړل سزا بل له ور کو نور کلا چې نو شو د خپل رور نه چې زموږ رور او زنه پریږي چې نو شو د خپل سوالي د رور نه کې رورې خوراله ټینګه ان پریږي نزانته شو جړګه كون کی خلصو نجيان ځانته شو جړګه كون کی چې جړګه وکړ نو مژرد دی نه پوکه چې پلاځ داسو اغسلہ تازونه نوادہ علیکم در من کوم دی کې دا غدد سره دی علیکم د په خالی د پاره اغسلہ په خواه ادا قران اغسلہ په تازه باندې وادہ د الله نه چې کړي تاسو یوسف کې پلا قسم در کړي زوخه نظر یاره یو قبر خدا چې بیمانه قذرو یوسفی گوی تا گردوله و دروغه وی وی قسم خلاف نشو کوله از من دا او آیا دا ذکر ذبرگان دی نیکان دی چه دید یهود و نمبتر دی قسم ماتای حلفنامه ماتای دا دی روز پیا ذبرگان دید دا ذبرگای حد په دی پا دید تماما آقای و ایتاز و قسم کھوڑا لده نمون قسم نماتا بود از دا قسم تنظیم المدارس میں جوڑ کو خلفوں کو ناغہ مات کرو۔ نو جماع اصول میکے خود داز برگان لیا. برگان دی دی دا پرغان جی دے اندے تا بګورز برغان وای۔ اوستھی تاسو وا دا دلان اپ خو دنا چې sikker تاسو یوب کې فررتم کستم ما سر د انام کې ما کړه یا حضرت علامہ فررتم بجملہ کې نو امیشاب ایم ز پدیز مکا لن ابرہ لار بنشم د میسرنا دغه کې ماته حکومت کی پر چپ پر راځه وي بچی راځه نه بزم یا فیصلو کې لامل را پرجات ورزمای کی کې قرای زمای فیصله خاتمه کی الله غره د فزلی كون كون له لار شي پره تا نو اي خپل را زوي کا ان ابنک استاز ویغلاو کا روخ زمون نه دي زکه د بنیسالو قضاوه چې د مېنه نه بېلي مراغت ابي ترغور وي ا دښمن وداوي مون مورشيلا غزه مون هوغه نو غلا کولا دیو جنا دای کې دای بیماني دا ستاسو یی غلاو کرا ینه تانه غلط سره پیدا دې ما دلله امون کواینه کومګر پا چم کوشو مونچ سولي دې مون پاره بیان تو ابیان کو مون مگر دا چم کویو انو مون د پټو خبرو ساتي دون کی مون ته سپتا وایته بغلا کی مون پته ورو اتاپوز کا ذکر یا غنا چوم پاږي کې میسر ورارونه تاسو کا پرار سړی او قافله قافله چې راغلي موږ پاږي کې اقبلنا من رن شيو راغليو که می قافله سره چې تیلي راغليو نو دا غي قافله ته پوسوکا امنګ یرسوني نو ای حضرت يعقوب بلکې خسته کړی تا زلا نفس نو بل یعنی ما چې سوینه هغه تاسو نه کول بلکې هغه در درته څخه تکلو هغه موږ تاسو وې رور بذور رور بذور نو کار زماده صبر خستا زر د چ الله راو لیټول هغه خود یعقوب جو نپاره دې سو عليه السلام هغه یادو دای مهدو الله په حکمت والا او وخت زمون نه دای شای بند باندې تاثر بزنور سخبری کون اویوی های غاما دو یوسف فا الحزن بالحزن یزید غم په غم زیتی جی و ان الشیع یو شیع بل شیع یادی کل من نو نوی غم زور غم والا تازه کر نو اغا غمی یاد کر های غاما دو یوسف اتکه چې فنیشو سرګې د غمنه چې پتا ورته خپل ورکوړ ان بیا غمو لیکوي دروږی اتکه سپینیشو سرګې د غمنه تور اوبوشو زکه نظر طورو کړی دستر کې ال یو عظو بربل کار کړي او و قدیم ا دېډکو د غمنه نوې دی تاسو په هوایي امیشه کې ا دې یوسف امې شس سالوي کالو شو یوسف عليه امې شي چې دې یوسف هتا کې غم مuje سمد غم جوړ شي یا شیمړ غم غم بشي حشې بمړ قالو بيعقوب عليه السلام يقينا سرګندو خپل درد او غم الله تا اشکو شكايشکو زائرون او بس درد ضرورت وای او خزن غم ته وای زائر سرگندوم غم او درد الله تا اپوئم دا نه نا پاچن پوئے گئی اللہ پا فضل دا پوئم زد و خدا دا فضل نا امید نیم دا پوئم چدا اللہ فضل لوئے دے تاثب پا دی فضل نیم پوا اے بچو لار شئی زی کوئی یوسف اضرور امنا امیدہ کېږي گئی دا میرا بانای دا اللہ زی یوسف گوڑی امید کوئی یقینا نوو مې د مې ربانه د الله نه مگرا کی منکرې د د مې ربانه کافرون چې د خوای مې رحمت پره نه مڼي ناغې منکرکی زای بچو لټوي او د الله مې رباني ډیر را روان شو راکلا چې د نشو په صف نووي اوزیر چیرې دا کېدل چې متبر خلک په جبر تشدد نه کته کیږي اسیر خلق د چاز زور او جبر نه نه کبيږي کم سره تياسيلي او شريفي الوي نو هغه د عجز نه کبيږي چاغه مو کې عجزي نو هغه کټشي خبرته وکی او که هغه مو خزان تزم وای نو نو دا قانون دی د امیرانو مخه کلام کی کنه دایږي ځکه ترې کې زوم نما با در سار منزب پسی یا صورت وی در چم او زماج اگر آرالا نو دیو دی جماعت کنی جماعت نمی توزی نو برا دی جماعت تا دوستو آقا نو ما ستان راقه چم اراجم که وی تاس وزت سوی دی وی دیو جماعت کنی و زماج سشتی وی آو وی ماخ پل سکنی مدل آرکر او زما دو خودی دی یو دی خواه کی جزو آرکم امیوا مولانو موديال خو ایمان رد کړي جمع خلاف کوي ملن دا د امیانو خبره ده امیانو د دې مسلې تایید کړې همیشه اندر ځانګيري پورو کچا هغه زمانہ کې د بیرو نو چې سره بتانګه کتر نکوز بشه د پونه دې پونه ورځ زتوم نو, پولنا. دی دی پولنا نو او د ټانګې نه شم نو پیندشپک کس دی از غلی او او خان و احمد خان دا دی مسئله ما تا قیر او دا غیر نپس اغا با افتا کراتا چه ما تا یک صورت آرشانتی بوایا نو ما با صورتو این اغا با بیاتر نو ماولی تیاغ خان دی تماچه ورس خدا از اشپک کس مندی وی خلق دی مندی وی زومی سارشون چه دا خود ما اشناده ما تا پوز کداز چلی از اشپک کس آخان پا تنگه که را تا نوچه ارتاوی د اغتا ناستیویا دادای دادا سکم که دا تنگه پریو خدا و تماچه اوخ کلی دا دادای دادا اوکر خدایی تختی اغای نپری بی دا امیانو دا کار کرده نور امیانو کرده امیانو کې دا انصاف ته چه اغای دا کار که قربانی که مولاکو خدا اقبار پسلو که قیو پیدا شوید الله ما شا اللہ و ما وجدنا لأكثر من هذا ما خلاته رسنه دیمون دلی هم پخلی وی قربان دیشم زنامینه زنامینه دی قربان سم لیکن در نمال لگی انا در ذان چلی قربانه نو خان مارا پاپاس پا که مای پریدا خان کی با جرنیلتی دی توریوی چه دابا سا جمعاتی سار ما تقیر کو یا میرا پاس در معنی قرآن واقع است یا زوم یا جرنیل سی بو یا دعا لکانو آقا اسمرده یو شده آقا یا تن بلو نمون پینزو مخالفین سلویختو نو جنگ شروع نو پینزو از سلویختو سی و زمان آمرگر دور پالوانو چه چت کنو چې در اخلاف بک بلتن و کسا باید دور زورو رو یا وتن به چاتګه دلاس خون په بللا بیره کلاس ک نو وو ورته داسې پرې وته نو بیا به دیمه خپله کلاسونه کلاس وک نو به دا څو غور غو هنه چې دا ټول اومندای کړه نن نه ورته پنتو زمم چې چې موږ کلاس کی ما یې جنرال ته داسې کې ته پیدا زه په پیغام دی نری نو زنجیر خلق راغ ور بندو چالو کولې شو او تاسو دی میرات کدری گئی تاسو ما تا دی پریده نو اغای با یو تن نیسو دی لازخ بو نو بل بیر نه نو اغا زرب اغو تا نا پریواتن نو با بل اخلاسو سول تکو سترک رو بیا اغا مشری رو پر دو چاکوی رو خو یو رو دی دلن پوزا پی کم نو چا چاکو پسو از این زیب چونلا آخیر وار ماد شمون گرفتار شو او دا چام خلکو پا مون شکایت کو تانې ته بوتو څارو کیروان کی ما جنرل سے مجشرت مخه به خبر نه کی ته په خبره د عمره ون پيې پهنا ته په نرمی کې ما نه خبره واځم او که ته خبره کې نظر زر نه مخرو نو هغه ستخه اخره نرمی کې ما ارزه کوم زه هم مجشرت داګي مرګرو دې پړي غوسه ونه تا نډه را کو سايو کرا مې دې خبره کوم وي وای سوي مې شه دا ولم ته مونږ شو و دای شو نو غنور ته څوک صحیح وي و شه مونږه چم مطلب دا غو دا چې را چم زموږه ده نه ده مې شه مونږه و درې سلور دینو نو مې شه دا ولم چې د سلوه خطه د سلور جنگي نو دې سلور وډه وان کړی کړي کړي څه وښته اسه تین صاف وکړه تو وای په دې سره نو مې څه واله شو او جې اتکړې دې ما چولې دي نو تر نړیدار ثېلر ما نه څه وات کړای خو نړر کې دا تا چې دا جن پوسو ته پوسو مې دای به و وې څه مونږ دته ویل چې زمونږه مات کې بنو قران نه وي وستا سوفای یو کوکا الې ات کړای و چې دایته لږه نه ما نه څه خبر انورم کو بس بس پوسو تاندار ته داکو سلویک کزې دی باګی داتی وې مخ نه ملرکیږي غنه لرګی درک منډم اما ته چې زو سو ماجستریټم نو پدې ملکې پدې تحصیل کې ارزه چې قران وای نو که چا درته ناو کړن ما ته وای و په دې باندې څنګه مون باراو ته ما جنل سپ مو سره علم دی چې سلام ته وای چې خدای غمتې پېری دې ادا کوم نو کو څه را... وا... ده نه کورم به راکړې د یوسف رن پوري هغه وای چې اوس زموږ وسنه واسي اوس زمون نجات پدې کړې چې تا ټول درد او غم او جاو دا د دا... قران هغه بلاغت ده چې در ته کوي چې مزولي سره وسنګ کلام کې بادشاه سره وسنګ کې استاد سره وسنګ کې دا د دا... قرآن احجاز دے او آگئی وئی قالو اوئی دی ارکل چیدن نشو شو زفتنوئے اے وزیر رو رسے منتا اذا منتبرت تکلیف دیر مصیبت را رسید را دے بموانی قہتونا رالو را بندی رالو ارالو منتا تا پپنگی کوټه آگا کوٹا روکای چې پوی صفح رسید کور بیس شینو غلق و مفتتا و نور پیسې پرون نور لگی دلی نپره کامونږ لله پیه اخیراتو مونږبانندې دان راغلیو مونه ډیر را, را جززی ده مونږ باندې خیراو کاه الله بول کی متس ک نوته دای خو چور را پرې ده ځکه غ پوده چې د با قانون خومونږ شما تولئ اوزاران مورته ډیر را جز کوو چې مونږ ته ډیر تکریف را لی ضرور پروغم ور ضرور پهغم مونږته ډیرر تف راغلی دی زمونږتهبرټول خفا دی او په دې پریشان دي او سشیم نشته قال او یوسف علی السلام چې ده یې ایج دیولې نو ویې آی اپو یې پو یې پاښ باندې چې کړي و تاسو دی یوسف سره علاوه رور سره ځکه رور چې پلار ته نو غنې چنه جوړ کړل راळा و بو نو کې وینځه او اوطاړه دیبه پراتو پا کمزوری بانده پا معشوم بانده زیادت داده دا او دو کارو خوسم ارم دیدل تکه او که کا. دا کار تا پا دا پیسه ور کردگی وای چر دیرال انو کې که تنو آخلا لو که بزو میزم کٹوائی بزر پا خون پیسه بچونیتا نرگی استاد اغا کمال ده دانا چه او کار غرشتو دورې زد دوره تر آگلیم حضرت سبرالی کریم نو د کوات یو سو طالبانو مزه په جندم نو هغه مانه شر جامي وي او مورانه سر د غرشته څه زمانہ کې د شر جامي دو روان خرق با ته شر جامي دو روان هغه کولا نو طالبانو ما وي چې تو غچونه ته وچار غاره زه یې چار نو بیا اخر دا فیصله وکړي لوخ به وینځي د چونی په ده ما خوین زمبا ما شر جامي لوک لو مولانا سېبرغه روسن است آګه دې ضرر قسم شرجامي کې بناستوم ما چې شرجامي وي نو مولانا سه ما ته کمزادي شرجامي ویلې نه طالبان راځم کړو شرم نن انده دي دا کوم ولاد شرجامي څنګه وي دا چې خدای شکه مالو لولي په دې تاسو دې چې کار کوي نظر معاف شو هي شرجامي مبارکت معاف شو زه هم شرجامي راځي تر دې ګمه شرجامي نه په خور ته تلم د نوی جمعت دا اوس تیمر شد د پلاړو طالبانو تاسو کو کوه سوې شرقه ویچا څه کوي د څهخه په داو چنه نه ته نو جه په لاسګه زماده قسمت یو پیسې نو اځما بغو نه دی و او اوسو نه ما بغدار دی چا جز غریب نه زمای نه نه اته لوګو نه مالدار جن بېمانه پیجن نه دې مو تنه <تصفح> ګورې کزر وروډې نه ما مقيو کوي ا کوي چې پښیږي نه ساتي لا دوی څه وخت دی اره یالو په دانه وي چې څه وخت دی اره الان اړو دا شی باندې وروره اره ان چې په پیسې نه نه مالې مسلمان ثبوت کاندہ کاوسم نصر دی نو هغه ته ماته عمر دې سورم مې پیندل څه کاله وې هغه تا وایي ځبني اوس نه یاد کړيدي نو ماته د اماماته سره کینشته مې زادي مې امتحان واغسم نو قاعده دا وایي چې د بنګكي پاس شینه په کینل سمره ډرایور کوي نو ماته پرلار دی شته نه مې نه درته پاته د ما پرلار ورتلانه به به سبا وخت سره وایي مې تاسو سره ورې اتیاب روپای باندې دیو بان که ناستی خدای رضا که که کنو یاو مازون دیلیو آم او ماسره چر چار کلو نزی بوتلم مازی کرو موتامین تاوی عمر بر ایکی تاریوی لیم کو دیتا. ما پا قول عمر که او تاریوی لیم اوز ڈوڑا یایی که دادا رضا پلار نیشتی دی ایجز کل کار کئی آن. تا کبری نیشی کولی چتا خان زانان تل خان که در څه ولار شي لحيم شهيم ها دي ها دا کراکلی په پسر کړی تا بدن علم علم عجایله را دي علم ارسر گزاره کوي علم فسد سره گزاره کوي بدعت سره کوي شرک سره کوي او تکبر سره کوي د مملکې زمونږ استادان په شرک بدعت نو په خلک علما و وجذاه چاګي غربتو اجزیوا کله چې په ملک, ملک باندې سروات راغه دولت راغه اما مليان مال دار شون علم ته نه لږ علم زد زان دی چې بد ذات سره یو ځای کېږم شر سره یو ځای کېږم ار چه سره گزار کوم کوم کچري ځان دې متکبر ک ازان از دی لوي ک نه یاد ساته زتا سن شپات کې دي زم ما ساترمه د خل اوس رال نزان لهیم شاین کی اذا جره بمنګس کی شریفه او کولی کلی بکيري چشمه بواي تي تا کوي بکري اسپينه پاغون ده بي نو ته علم ده کولې شه دالم خدا غربتو دا جزايو دا خو هغه خلکو کې پات شو او چې د غربت زايو دا غربت زاي کې پات کیږي د دولت زاي کې نه پات کیږي کارم باغداه پات کیږي کې قربت وي او چې کمزای کې مي وي نوالته نه مرغان تختي دي وجناغي ايجاد روان وکاله يا ايها لذيذ ورسيد مونته هل زم مونته تکلیف تکلیف مونته ډېر راغې مصیبت کورم غمجن کور دي لکه پښتانه وي کور مې ډېر غمجن دي او کور مې ډېر ناچار غمجن یو ناچاري دا دو سیدو ندی دے انسان د خوش آلائی او مالداری نو مونگ نا خوش آلی او مالداری امتلی دا نو رالو تا تا پپنگی کوٹا پی سم رسر کوٹا دی نو پورا کمونگ نا پیمانا اخیراتو کمونگ باندے اللہ بدلو اور کئی خیرات کوتا نو اے حضرت یوسف پوئے آگا چکڑیو پو, پو یوسف اپرو داغل شاید چی تاسو نه پوئے دائی یا دی الزام هم داد انبیاءو کارده ای یا دی تعریض داد انبیاءو کارده ای یا دی تشخیص چطه داسی داد انبیاءو کار د دی انبیاءو کار آمه خبره ده آمه خبره کب حالی و بیخل مصداق پی جنی حالی از رکیو گوری چه دی دی مصداق زم بلوی زمان دی دی مصداق زماغ ساز ده دلوې د زم مستقره پلان یې مولاله مسادق ګوري بیا نو خبر عام او کا اغیب ول استاد خبره مسداق لټای دشمن باندې کې لاس دی برشي نو مرزم کوی ما ته چیرته ورته دادي کړی دادي کړی دي نه مرزم کوول چې کله ستخ پوت او سامې سره راغې نو دا د انسان کار نه دی چې مخامخې اراغې نمرزم کومان دیو جنہ حضرت یوسف تعمیم کئی شاید تیتاتو نپوئی دئی نوئی دئی ہاں تو یوسف ہے ای اینکلانت یوسف تو خو یوسف ہے یوسف علیہ السلام زی یوسفم ادا درور زمان احسانو کا اللہ شان دا ان انہو من یتقی ویسبر در صورت یود درہما صلو رو مسلہ داوا پیغمبر اکلکو سیگا او الله وتعالى اخر بهتر کړي تسلی نبی علیہ السلام ته دا لږه خلاصه راوړه انو مې تقو و اسبر اوس چې ریګی دالانا اکلشی پدین نو الله نه برباد اجر د موحدین وو صبر کړو دا پیغمبر صبر کو لایکن فی صدرک حرجن سورته عراف کې ویلو دا لږه لا لعک تارقن بعد ما یها وذایقن بی صدرک زرد تنگی د دماغ سلید بیان نا متنگو زرد تنګې لیتنگی انا بربادی کی اجر دموی تینو نوی دی قسم پخدا ہے یقینا غرق تالر اللہ منگ بانده امونگو خطا تار منگ دا پا خطا ایک کلی دی دو کشویو وی یوسف علیہ السلام نشت ملامت تیاتا سبانده نن تصریف ساربا لفظ سر وئی نا موافق ده سر وئی بدخاته ته د انسان د طبیعت موافق ني مډینې نوم یې سره بولو ځکه دا اوجند ده اوجند ځکه یا سره یع د طبیعت نه خلاف ځای دی دیو جن نبی رسول الله اغا طیبا مدینه طیبا خدای دا غینا ها دعا وقتا اللہ من قل حماہ للجعفا کې دے که کم مرضون او بجن زائی چی نو خدای د دے او ځای زائی مرضون کافر تا بودی زکا جعفا پاوقی دار کفر خدای دا دے او بجن زائی و و دا زائی چی دا کم ځای او نو دا غی بندیان باشندگان زیڑی کم زودی شیخ لی کلی دي شباکه چې کم ځای وچوي خصوصا د غر خوا کې او غر غرداغینا شمال ته چې هغه باندې د غور نور اثر لري زده هغه ځای بدنونه بخي او خلک به زیرکی دا یی چې کم مز شګرولي زده هغه خلقو توبیت بچیږي چې کم ملک خټی خوري زده عمل توبیت به سستی بنده د خارې پیدا دي نو د خاوري مادره ده کې خار او چوچي ناغاه کلی کې صافه اته لوندشي ناغه غي نفسه جوړيږي ناې س خپل شيته دا د کار ده نو سره تصويب وي ملامتیا تا او ايوسواله سلام نشته ملامتیا پتا سنن کتا سوتا نو بکنغه دیو کې الله تا الله قر رحم کون کو نده مطلب دا ده انبيو خويده دا چې لاس دي برشه نو غسره م ملا وتا کو خير ده او ر په غلطي کې پروانيش ده تا چې کړی دي الله دې تا معاف کی دعا ولا واړه دا سنن انبيو دي لار کې قميژ م ادا ده نو غور دوی دل رات او مغد پراد نورا بشي جگ جوړ بصیرن فیلل مزندے جگ جوړ وشی با سپین بای ختم شي طور با بیارا شی ارا راشی ماتا پا با قلطا بار ٹول بعد خلق سلان یورده چو گو را تبرکات شکنه منگوائی بلکل فا تبرک دا چا دا معصوم کو د غیر معصوم حضرت یوسف پیغمبرو معصوم دا, دا معصوم تبرک را دا بای پستر کو شاته بي كتاب الاتسان کي اودا جواب كړي ديم دی. دا چې شاته بي ديم جل کې بي اوج د دې چې دا تبرک دا هو وشيقو ور وشيقه دته وایي چې يقيني د هغه شعر دای ویلي نه که یو تر کور کتاب وایي وای هغه زموږ کونیان ورته نه کونیان تبرک دې دا دا گئی اعتماد دے چیزا دے چیزا چانا خبر کئی دا ٹیپ کئی لیتا وشیقہ ہوئی اپوشیقہ کی دروس اکنوئی او قمیس ذکر دکر کن چیزما پلار زما پا بوین پوییگی ہر قمیس کے ہر اجامع کی دار سڑی بوین نو زما پوین زما پا بوین زما پا پلار خلگی که دا سڑی گیا دیر بدرنگی اتا پوستیو بادشاه شاخیل ته الویو فستا لکراوله نو هغه خپل دی تا کور راوست نو بادشاهي داوري وسې مانه دغه خستانه ښکاری ده هر سری ته خپل دی خستانه ښکاری هغه ډېر بدرنګي دارنګي د خپل ځوی خیره مې ورته بد نخکاری نو قمیص زګی یاد کړ دایا وسیقا ایاذون تبروک صحیح کو د معصومو کنا و او زې زم ما قميص اذهبو ذا بوتادي په به سره ده معنا يو سي يو سي قميص زم اتا ده نور دوی دي لا په مغز پلا نو ابي چي جوب جوړ هر شي માતા په خپل تبر سره ووند نور کلا چې بلشو قافله د مصر نه نوې پلا د نن وينم ز ممم ز پنګ دي يوسف کما نه به حقوق کما تا بی اقوف نوائی دوری یوسوپ بوین را بانده لگی کما نمالامت کوای تفنود مالامتیاتا موائی او تفنود بی اقوف تیاتا موائی کما تا دا نوائی شخو اقل دیتا لے لکنم کالووی دی قسم پخوای یقیننیتا پختای پخانای که دا وقتا نتالا دا خطایی دا غلی دا یوسف جون دې ده د یوسف سره مين ډیر ده نو تا یقینی هغه یقیني خبره ځنه کاری زلال ختائی هزاران پریشانی زکه د زالمانه پریشان ده یقینا یې ته په پریشانه پخوا نه کې پخوا یوسف مرشره ده او د غم تر اوسه تا سره ده یوسف یوسف کې نو کله چې راغلي دې نوی قرطو دے قمیس لڑا پمک دا پلات نوی قگر دے دا جگ جوڑ ویہاں بابا د دوی قمیس و گورا احنا قدر بوئی کا ادا فضما دے بچو بوئی دے فرطب دا بسیرا قالاو یاقوب علیہ السلام نوی لیومات آستان جے پوئیم دا اللہ پا فضل آغا چتازو نمانی فضل ما آغا احسان دا خواہ احسان ما تا دخواه احسان معلومو قویده ای اپلا آراد من و بخنو من جرمونو او من خطاکار منتا تا دروگوالی دی منج یوسف تانه لرکره نوی عاقب علیه السلام یقینا بخنو غوارم تاسو لدرب صوف یقینی صوف ذر بخنو غوارم بچی میئی که تاسو خطایی مافی غواری نزم آفی کوم الله په خوونکې د میرببان انکله چې دن نهجو یوس ته ظایور کو یصف ځان څخه مه پلار ل را په تخته کېول آوا ځایور کو ځانڅخه یوس مه پلار ل را او دن رالی م سرته اودښلو دن مصر شوي م سرته که د اللار ځایی د عرضز نپامان دناچار دقام نهباغې نه بنا هم اوچتیکړه مور आपला کنه لو پتا اشو دا ټول یوسف ته تابیدات سججدن تابدار یا سجدر ته یو سره کته چته مونږ یا سجدا منقات تابدار ټول یوسف د کومبه د کونمه د ټابر مشر تشي وقاله یوسف علی السلام اپلا دا انجام خووب دماله چې په خوامه دې دیلو او ګرځو الله انجام دې دې رښتیا ثابت ما چې کوم خووب لیدل نو هغه خووب الله رښتیا کوي اته کې فکړې دې ما سره الله بلار ته اوس په داستان بیانې بلار دې وځای دي دا قاعده چې مسافر راشي نو کور به خپل داستان وایې یاره تلې ومه او دا دا تکي کونو داس داسه کر روان شو دا دې په پار چذرنه کې لوسی غم سپکې یو یوسف علی السلام بلار تکول د آسان ما سره الله جو کریم زړه جیل بلار سار سره جیل کې اوما اخو کړه الله چر اوس ته تا د سارا نه تاس سهارا کې وای مان دل کې وروسته را کړ دا فو تاسم سارا کې تیرا کړی مانا دا جیل و سهرائی و شیدی زون پا غمم تاسون پا غم وی دولا بیا نی پس دا غینا که چنبا والی و شیطان پا من زمان درونو که نزغت چنبا شیطان تونگا والی و آزارونه جنگولی تاقیق را زما باریک بین ده پا آشی بانده یه چه غاری لطیف را اللہ که بچا مهربانی که اینو مهربان ده لطف نده او لتیف د علی منم کوي په دې مره باندې درونو بدی بیا نکړه داوله هغه موجود دي چا باندې چې وس برښ او مخامه خراب نو دامه کتابه ما فتوی کړی دي تا ما ته عنصر کړی دي تادا کړی تادا تر دوه وای شیطان چمبا والي وار الله احسانو کوږه بیا ور ځای کو او الله احسانو کوه خو دې ستاره غلطای مافي وکړي دا من سنن الانبياء <خخخ> الله په حکمت والا او احسان دا الله دیاني څرګردا رب تا کړی د سلطنت دنیا او د خپل انجام د خوبونو خالق ازمنونو نو نوتمددګار ایزما په دنیا او په اخر دنیا کې دا د غریب معاونت کوي نو پیغمبره لعلک تارکن بعد ما یوحا وضائقن بی صدرک رتنگ رفتا امدادی دے دہا فرص تو اللہ امدادی دے ان ولي اللہ اللذی نزل الکتاب ہوئے تو اللہ صالحی تیمہ انزمات دنیا پاخر بومی دے مسلمان دے دنیا نا اعظامی کے سردنی کانو کې کله کلچ حضرت موسیٰ علیہ السلام وطیدہ یوسف وسیعت نسلان بعد نسرین راته چې زما صندوق ومنځن سره ووسی او ازا کې دفن کوي خدای روات شي نه ده مورخین ذکر کوي او دا هیڅ به سالین معنا مغبره کې مزه کنه نه مراد جنت ده هغه جنتیان دي نخرا خړای ما مردا هغه سره کې دا هوخ بعد غیب لله غیب السماوات ورار سورجوت کې يوم سلا دا غيب دان الله ده دا بار دغېبو وي موږ تا تا ان وي دیسه کا کله یوشو د پخپل راي اج ماو امرهم یوشو پخپل راي دیسه فقطن او دې فریب کو ان دي اکثر خلق کته زور کې مومنان هرڅ تک تدیر زور کې سمانه تسلی پیغمبر دره اړو ځان مستره کو دینا پدې باندې یو نه ده قران مگر پن مخلوقات ادر د کونو نه وکاییم مین ایتن ډیر د دلایونو نه بر کتا هر ګوري د یغې لای تیریږي پغه ان د قوه قدرتونه ګوري ا د دې نه مخاړونکی مخ وړی دی دلایل دی او کتل د وحدانیت ایمان راړي اکثر پخدا نه منی خدای مگر سرمدمن لو شرک ای ایمان ده ولا ان صلتم من خلق السماوات والارض ایمان نراضي پوجو دخره اکثر یعنی خدای مني وسره دینه شرکاي دا ټول تسلي نبي عليه السلام اي بچ بچي چې راشي دیتہ عذاب غاشيه تن پټون کې د عذاب دخره نه غاشيه دا سه عذاب چې لوی برګير کی پټون کې د عذاب دخره نه یایشي قیامت نن صاحب دنه پويي بچ بچي لبتیږي ترغیف تبلیغ زرمتنغو او ادا قران لار زمادا زمات جون زما لار زماجون چتیږي او اناتلو القران زماجون په دې تیږي چې د قرآن خې دالنګي دامن لار چې د صبر کوو تاس به دې ته کومه سره د صبر کوو دالنګي زبد الله دین بیانم لار مې داړه چې بنم خلق الله تا سر دردا اقل منده علا بسی ما بسیرتن دانه چه لیوانه امزا ما سوچ سمجھو که چه کم مسلا بیانم مولانا سندی ما تاوی پاکستان تا مزا ابو سمحا ما تاوی لی دی ابو سمحا سر دمان مناظر شویوا شیخ ابو سمحا او وقت که د حرم امامو او دا ملک عبدالعزیز استاذو مازگر ما د قرآن درس کو او شې ته کار لګو پولیس شاته دا سن 33 کې پند وساله قالې کوي بنکي هنه شیخ خدري نو ما توحید توحید کو نو شیخ کیناست ما تویش ته ګو دا تاسوای مې د صورت مقصد توحید و الین دیو نه کل موشکو هندستانيان غټول مشرکان دي مې نه ټول نه دي موحدین اوس ته وی قرآن نپوئی گی مای قرآن معنی در خبوئی گی وی نپوئی گی مای تانا خبوئی گی وی ما نمبکی خبوئی گی سوکتی اگا مای زیم وی تاو تکبرو که مای اسوح علیه السلام وائی اینی حفیظن علیم ناگا تکبر کرده تمہا سبی جنی چیزا پا قرآن مای خبوئی دا اگا زمانا وزد وادم نوکرده مای گریلر آگا لیوا وی تما نسن خبوئی گ ماتذ اناتنا کل قصر مطلب بیان کا زم بیان هغه ترجمه کړم دا او تا ترجمه وکړه بیان کا ما اوږد کړتو خا مو مې نګران و ته دې ما د لې مقصد وي دلایل همیم سجمه وي شورا مې وي اما د دې صورت مطلب دا دی چې خدای وې دوه سده نه تا سره دې مال او بدن دارا ک چې 2000 کم جنات تل درکم دشمن دې ختم کړو په صورت مقصد دا دی شیخ زما گسلاس وکون کولای کو یی ما نه خطوی ويستانوم سده زما مرګر پټیل او عالم کینو مخه گرفتارای دی ما د سریا مانو مخه وکم لای وسېګی ما مولانا عبد الله سینگی څخه یاخه دا غصه کوي ما یو زار مون سبق له واته یوټوب اجي زار زلم ما دروځه ولا مولانا خندل او دراغه خپل لای لکره وکوسه ما ته بیګاغه د نږدې ډېر سندله مای کم نجدی و دا بگای چور سر مناظره و مای سوکو دا و دا شیخ با سمخ دا در طول مملکت سعودی چیف جستست دا او دا بادشاہ استاذ دا حرم امام دی ویر آغلی او رالا بگای با رست دا ما تا اوی یرا یو او هندی یا لک دا ذکر دا دا پاکستان نا اتنه کالمخی واقعا و یو هندوستانی یا لک دا پا قرآن دا خبویدی و تیز دیر دا او زغو بزور ته ویل نشما وېمارت چې ملمدي صاحب ته روز و راځي شیخ شیخ سپاین ور سره مجمع په راړه دا غوخه پکې وی ان وې غندل شیخ راغلې نه ما یو امورت ما ته وی سکهال دې دې سبقې مې حجو شزم مزه مدرسې در کوم قضا در کوم سچو غاړي زمام پاکستان ته مې زمام ضرورت پاکستان ته مولاناو او پختانو لسل دی سریا رب دیو چی اغیر طول قتل کری دی یرمائی ماجی خور کله لکل دی مادرک سوچو که چې پا جون با پسا تیرے نو با سرائیو ای جون پا دیتو روم چی خد بکون با دیو دولت بگٹم با دیو ای منبری با ما پا دی امولاو مدرسی بکوم امولاو خطابت بزان لګورم نما په دې ټول نظرو نمازن لذا خخرا چې نو مدرسې کوم نو خطابت کوم انبيیا چې کوم شي پېښ کړو د الله کتاب نو زه به دا پېښ کوم په دې من دل کې مسائل بزور تیروم مافسره کړې دا نه چې زور ناصافي میرا دنګلې دي پهونو م مثلا بیان کړ ناصافي چې زنګ یو په شاتختی بیا علا بشیرتین زدا مسله به انوم ډیر پسوج سمج سره خپ هوش منډای سره ما ځن تللو چه زدا بیانوم او زبل شه ناخلم دا غلیا غسوک دینه تښتی کیغه نا سفر دنګلی تیرا جوړش کیراغه نو پیغمبر تا وای وا دذ لارځما کمن بلم قرقلاتا به ز الله نه ببل سوک نه را مدد کړی الله بیررتتن په دا زه او اوڅوک ما پهېوک ک ما پهېغم دا مصاحب تیئ دا الله کتاب پي او دا مصب تیئ چا کې چې اعتبا دمئ او وام به چغې به چې پاک د الله ن شریک ن وقع اختییا چا ل را تا چې ای چې نې زبه چغې ومز د مچ که ندیګریمو پوخا <سؤال> سنه مگر شړی مونږه ائته هو کو دو کولاونه امبیا په کول کی تشو ندیګری دې دې پمکه کې نو ګوري جام داخل <سؤال> کوچ پوخا دانو ادار دا اخرت ورده اغه خلکو له اتقاو چې ځانه بچ کدو سستیا نه د شرکو عبادت نه نو تاسو نو پویګي امبیا مسر بته رول <سؤال> کې چې نو مې اګمان به کو چزی دروژن کړي شو دا زايه بخاري کي ګران راضي هوا واي ما پرترور څخه دايات ولستم نو بیا وکړه دا خیال کړې قال معاذ الله پنا غاړم په غاړه سره انبیاء او چره دا خیال نه لکړي چې الله موږ سره دروکه کوږي بو مو اي بو معنا کوداشي چې خیال او که دی درو جن کریشو یعنی دی سرخزای درو گوشو دا خیالی او که نو بیا دا ذن نده کری نو ماری که سنگو امزق نو عاشی و کز زیبو مشدد دوایا او اس معنی دا شوا و ذنو اخیالو که انبیاء انبیاء چی دی قد کز زیبو دیتا دیتا نسبت درو گوشو کومون درو قد قذبو دیتا نسبت دروجنو شو چه دروجن یعنی قد قذب رسولم من قبلکو دروجن کرشیدی دیر انبیاء لیم السلام انبیاءو با تقریر کو بیان بے کو تردے پوری چې قومونو با دیتا دروجنوی نجام نسلو نا زمان داد برا آگئی دادا عاشقی رات تے قذبو اما نئے دادا خیالو کو انبیاءو چه <متح> مونتا قوم تروجنو وی مونتا تروجن نسبتو کڑیشو نراغد منگن داد داد عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی زمون معنی داد ندا زمون مخفف ده اوز معنی حتا دی مان کو مخفف ده و ظننو حتا که چنومیت شو انبیاء دیمان دا قومنونا و ظننو اخیال کومتنو انهم دومتن چی دی درو جن کریشو یعنی انبیاؤ دی سر درو غوی انبیاؤ منتباوی چه دخدای امداد برازی کم دی چراگه دو دنو فائل امم خیالو کو انبیاؤ آروا به اعتراض کردی بخاری کرازی چې مور چه توای کو زیبو مشدد دوائی چه خیالو کو انبیاؤ چه دی درو جن کریشو دی تنسبت درو غوشو دو کنونونا نو خیال خونو دا خو یقینو نو قرآن دون بے سر ہوئی ایخو استقینو پکارو نو عائشو زون پا مانا دے یقین دلتا زون پا مانا دے یقینو کام بیاو چو قومنو منتدرو جنو اے قوز برسلو من قبلی داد آغے ماناوا اداد آغے حدیث ماناوا ہر کال پا وفات کی مرازی اینچے پنپیر کے ترجمہ کری نو آوال نمبر راشی اینچے بلدائی کې ترجمہ کړي نو آغا پا دین پوئی په فرق نه پوييږي ممد عايشه رضی الله تعالی عنہ معنی ختم کرا داغه دا معنی دا وا هتاکه چې نوميه چومبيا اخيالو کومبيا ان هم انبيا چې دي قد کو زيبو دايتا نسبت درو شو شود کومونو نا نوراغه زميندار او زمو کراد ده هتاکه چې نوميه چومبيا ديمان د کومونو نا وزنو اخيالو دا متونونه کېدي کوزیبو سره د روغوړی شو بیاو دی سره واده کړی چې عذاب بر را نه کوم د چېاعذااب دا خیلوکو او متونو یو نه عاب نه واخیاکو متونو نه هم دا متونونه کې ديقد کوزیبو سره خلافو پی شو ق بهې خلفه ه بیاو دی سره واده کړی د دشمن ممتاب شین حکم د چې زمون سره کور شوه دو معنی بل معنی وظنوا اخیالو کو انبیای مسالم انو انبیای کی دي قد کوذیبو دی سره خلاف کړیش خیال دا کیدا دای بده موږ انداز کی قومو اندازونو کو اقوم ایمانانه خیالو کو انبیا انو دا قومونه کی دي قد کوذیبو دای سره درو کړې شو د امبیاء دا خیال جمعو بیان وک نو دای به ایمان راړي او بل معنا وذنو ځن په معنا دی یقین ا یقینو کو متنو دا متنه چې دی قد کو بو دای سره درو کړې شو او بل معنا وذنو ا خیال کو متنه ان هوم د دی نو دای سره درو کړې شو دایوی چې انداد برآزی نوخره دایسر راواده ریشیانه کړه داخل او متونو د ځن نو فائر متونا ان نو انبیاء خیال قومتیانو پامبیاو چې دایسر دروپ وکړي شو دای بوی کې عذاب برآدی کم نه کیراغه نو زمون قرات مخفض له زکه پڑھی قرات کې معنی ډېر راضی او کلام حسن راضی بیا معنی کوم اَهتاي کې چې نومه چوم بیا یمان د کومونو نه ا خیال <سؤال> کو ماتونو چومتونو سره درو کړې شو امبیاو سره عادی کړي ریچانو شو دایمان وزن نو ا خیال کو اومتونو چې دای سره درو کړې شو دایمان وزن نو ا خیال کو اومتونو ان هم د امبیا چې دی دای سره درو کړې شو اصلو مانا وزن ا د دې طرح د کومونو خلاف کړې شو چې موږ به یا توذری کو یا توذری دې اذابت نا ربو کفقاتلا ما کوم مسلمانانی تاسو مزای انبيانو خیال کو جزاب ایمان خو ما سره نشو نجام نسره نه راغلم هندات نو خلاص میک اسو چې زما خوهر انهه واپس کیږي کی آزاد دې مجمینونا صورت کې اغا مذامینو باندې عالم الغیب الله دے یعقوب نو تاسو نیکنو عبادت تا ناند یوسف په جیل کې چاواله وا ماتاب دون من دونی خار بابون متفرقون تع اقبرس پیغمبر یوسف و ویلو دالګي ځان بچو د سستیا انجام مده به تل حال ستا پرشاند حال یوسف ته سمع کغه رونو خل نو تابم خپلوانو څه یی هغه بغار کې درېش پکړې په کوی کې نته وم غارې څور کې څه یی هغه پلارې پیار ته نته وم پلارې پیار دې څه یی هغه پردیمر کې بادشاہ شه مقتدا شه نته وم پردیمر کې بادشاہ مقتدا شه څه یی هغه رون او هغه بوګې پرې وتل نو ستقم وم دغه بوګې د خپل ګناه اقرار وکړ نو رب وم دغه اقرار کړي آ څه یی حضرت یوسف لا نصیب حالوکه قحال یوسف تاقیقوب بیان دی کې عبرت قلمندلانه انه خبره جوړ شي دا څه کیسهونه ده واقعاتی لیکن تصدیق دې داږي چې مرکه نه دي مخ کې د قران دا شی وو او زاحته دو مرد دین او دا کتاب هدايه رحمت هغه قلملره کې مانی امیر سی بنګوایا رحمن الف لام میم رب الكتاب والذين تلقي من ربك الحق ولا تجعل الناس لا يمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يخرج من تلقاء القمر كل اجل يجري الامر فيصل الى لكم لقاء ربكم دو كنون هو الذي مد الارض وجعل فيها وادي وانهر ومكلت مراتب عليا فازبين يوشل له النار ان في دار الكهيات لقوم يتفكرون وفي دار الكتاب متجاورات جنات من نانابون وذر من نخيل من سنان وغير سنان يسقى ماء واحد ونفذ ربها على بعض في لكل في دار الكهيات لقوم ياكلون وان تاجفجب قرومائده تراب نين ليفكون جديدن اولئك الذين كبر من ولای کلاغلا فنات من ولای دا حدیث کی راضی حضرت اوروائی ما داایا تک غایشی سے مقتل مست نو ما کوذبو مخفف و لست نو هغه ما تویتی کوذبو موایا داات معنی بداشی چه خیالوکو انبیاء چه دی سر دروغ اکره شو یعنی خراور سر دروغ شو او انبیاء دی نپاک دی انبیاء کل دا خیال که چه مون سر اللہ دروغ اکره نو روئی سنگو نو آگه وی قد قذبو ماناو ازداشوا خیالوکو انبیاء چه دی دیتا نسبت دروغو کو خلکو نو روئی ما پی تیرا چه دا خوزون دا غی نو دا یقینی خبروا نو دا خوزون سمانا شوا نو عائشه صحبوه چه دا خوزون مانا یقین مانا دا شوا یقینو کو انبیاؤ قد کذیبو چه دای تا دا دروغو نسبتو شو دا قومنونا یلی موند قومنو, قومنو در غجن کرو نو جاو منصرنا چه کل قومنو انبیاؤ در غجن کرو نو دا اللہ امداد را او زمون کراہت تے مخفاف کذیبو نو زمي کو ني زم انا دا جن او مه شو انبياء عليه مسالم ديماند قومونو نا و زنو ا خیال کو دي اوماتونو چې راکه مسلمانان شيو بعضو په ایمان نه او بعضو اوماتونو چې مسلمانان شيو نو غي خیال کو ان هم انبياء چې قد کوজিব دي سره ضروري کړی شو نو ان هم انبياء ني دي مراد بلکه مراد ته اوماتونو مراد دي و ظَنُ اخیانو کو دیومتونو چرانو مسلمان شیو انهم دا مسلمانان چې دی دیسره دروغو وکړی شو چا درو وکړ ان امبیا چې امبیا وای چې د خدای عذاب برازي نو دا وعده چې موږ سره کړو دا خو درو جنک کوي څنګه چرانو ل او بله معنا و ظنُ یقینو کو دیومتونو انهم دا امبیا چې دی دیسره درو یعنی دیسر اخدای وعدہ کردی و اخدای و سر وعدہ پورا نکڑا نظر انہم مراد دے انبیاء دے مسترام ادو ظنو فائل دے امتونا خیال اکد امتونا انہم دا انبیاء چیدی دیسر دروہ کریشن یعنی دے طرف دا, دا اللانہ او کے معنی ہوئا خیال اکد امتونا انہم دا امتونا کی دی دې درو وګړې شو یاني بیا او تا وا دې کړې رات مچي صورت ده انزول کې پس سورته رات محمدنا